Cântecul mizerabil Cântecul mizerabil Era în top Ziarul țipa fără să-l întrebe Nimeni Eticheta jachetei îmi ruina ceafa În buzunarul din stânga Ceașca se răcea Goală Și ziua începea de la început Unde e timpul Anemic Ce mi s-a dat fără vină Țesut Luni deasupra Marți de desubt și miercuri s a rupt. Autor Gabi Schuster: Lectura, Maia Martin.